Aprilie spulberat Pista 26 Alaga a care vorbea cu greutate, nu scotea decât un mormăit înfundat. Ochii și gâtul îi se congestionau sub năvala sângelui. Ca și când ar fi vrut să facă tuturor în ecas și la întrunirile Comisiei Centrale, nu fnd și Delicali Bașbei stăteau tot împreună. În realitate nu erau prieteni și le era clar că la înapoierea în capitală n-aveau să se mai întâlnească vreodată, dar aici situația se schimba și, în plus, atribuțiile subcomisiilor pe care le conduceau erau asemănătoare. Nu Hefendi, deși trecut de 50 de ani, era un bărbat încântător în alt drept, ușor încărunțit. În vreme ce de pe fața bucălată a lui Mahmurdar pașați se părea călunecă totul, cu excepția banalei rumeneli, nu, hefendi avea gropițe în obraj care, când zâmbea, îi dădea un aer fermecător. Chiar și după ce dispărea amintirea zâmbetului acela, îi mai stăruia și pe echip, așa cum ploaia de vară mai stăruie pe câmp, după ivirea soarelui. Cu zâmbetul acesta își începuse cariera nu Hefendi, urcând de la postul de supraveghetor secund al sălimicului dejun, al valide sultanei până la cel mai importante funcții în cadrul protocolului imperial. Dar avansarea sa nu se desfășurase fără piedici. Când la marea recepție festivă dată cu prilejul înăbușirii Revoluției Ienicerilor a fost otrăvit marele vizir Iusuf, Nuh Efendi, ca principal organizator al seratei, fusese întemnițat și apoi exilat împreună cu adjunctul său luni la rând își așteptase condamnarea la moarte sau temniță pe viață până ce adevărații vinovați fuseseră descoperiți și osândiți. Iar el s-a întors în capitală triumfător, mai puternic ca înainte, dar și ceva mai deprimat. Încă de pe atunci nu, efendi devenise extrem de circumspect în tot ceea ce făcea. Curtea era un cuib de intrigi nesfârșite între firele cărora te puteai trezi încurcat, fără să ți dai seama îndată ce renunțai la vigilență. Când i se comunicase că va face parte din grupul lui Mahmudar pașa, noile sarcini i se păruseră destul de ușoare și le primise bucuros. Plecarea pentru câteva săptămâni din Viesparul Capitalei avea să-l relaxeze, și apoi, dacă schimbarea aerului îi va primi, totul va fi într-adevăr minunat. Dar, începând să lucreze zi de zi, văzut că preparativele erau mult mai dificile decât crezuse el la început, și se puteau întâmpla incidente la fel de grave ca și otrăvirea marelui vizir. Grejile s-au evit în legătură cu masa de tratative, deoarece trebuia să se stabilească ce dimensiuni și ce formă să aibă, unde să stea reprezentanții porții, unde oaspeții albanezi, în ce loc să fie plasați, deci la recepții și ceremonii. Într-adevăr, munca nu era ușoară. Sub săi săi lucrau zi și noapte, prelucrând datele arhivei centrale asupra legăturilor personale dintre căpeteniile albaneze, asupra neînțelegerilor dintre ei, înrudirilor, dușmăniilor, răzbunărilor, legăturilor lor cu marii feudali potrivnici porții, în special cu alipașa de Iannina și Cara Mahmud Bușatili. Nuh Efendi simțea că toate astea îl scot din minți. Locurile la mese se notau cu numere, apoi numerele se schimbau între ele. Uneori datele arhivei centrale erau contradictorii și chinul trebuia luat de la capăt. Lua le ar dracu rosti Nuh Efendi la capătul puterilor. Adevărat, la Istanbul erau recunoscute greutățile deosebite cu care se confrunta sub comisia protocolară Motiv pentru care oamenii lui Nuh Efendi erau mai numeroși și aveau ranguri mai înalte decât lucrătorii din celelalte subcomisii. Doi dintre aceștia, Hafis Binaia și capitanul Durmiș Dur Ali, făceau parte ca observatori din Comisia Centrală. Hafis Binaia, un bătrân vulpoi de la protocol, umblând aproape tot timpul cocărjat din pricina unei boli a coloanei vertebrale, se ocupa de o mie și una de treburi diverse, în vreme ce capitanul Dur Ali avea doar o singură sarcină, organizarea paradei militare. Aceasta urma să aibă loc la hipodromul orașului, unde începuseră de mult să se construiască tribune de lemn pentru oaspeți. În fiecare zi, trupele ce aveau să defileze, făceau exerciții istovitoare în sunetele fanfarei militare. Dormi și Ali se întorcea de la hipodrom, cât în special piciorul drept pe care îl arunca de parcă ar fi fost de lemn în momentul când punea pasul, îl făceau să pară și mai pipernicit decât era. Ochiul său drept, făcând parcă pereche cu piciorul, se mișca greu și lăcrima într-una, ceea ce îți dădea impresia că privindu-te, te învăluie într-un abur cald. Cu toate acestea, deși neimpunător, se spunea despre el că ar fi fost dintre cei mai capabili ofițeri ai armatei în ceea ce privea instrucția de front. Durmișidur Ali slujise ani de rândul în yemeni într-unul dintre sectoarele cele mai îndepărtate, după care i se pierduse urma până când se afirmase pe neașteptate în prăbușirea unui complot la palat. Imediat după asta luase parte la organizarea paradei militare, ce urmase evenimentului, apoi dispăruse iar o vreme. În biografia sa existau trei-patru asemenea pete albe, despre care nu îndrăznise nimeni să-l întrebe, așa cum puteți să te apropii de o prăpastie. În grupul acelor care se ocupau de organizarea sărbării, poziția celor doi subalterni a lui Nuh Efendi era oarecum greu de precizat. Și asta pentru că, deși nu se simțeau destul de importanți pentru a căuta tovarășia lui Nuh Efendi și Delicali Bașbei, totuși nu doreau să se împrietenească nici cu Bandil Aga Hadi Hazer și Alaga Guivamerovic. Merovici. Așa că uneori erau cu unii, alteori cu ceilalți și, cum se întâmplă de regulă în asemenea cazuri, se simțeau oamenii cei mai singuri din N. Veni și ultima săptămână a lui Martie. Comisia Centrală și subcomisiile lucrau de zor. Muhardarpa pașa ținut câteva consfătuiri scurte. La una dintre ele, Hadi Hazer se prezentă cu obrazul mâncat de ploșnițe și ceru energic să fie pedepsit proprietarul hotelului în care dormise în noaptea aceea. S-a hotărât o sândire aspră a hotelierului, nu pentru că reclamația lui Hadi Hazer ar fi fost crezută în întregime, ci mai mult pentru a da un exemplu sever tuturor celor ce ar fi încercat să împiedice câtuși de puțin pregătirea și desfășurarea serbării. Și, într-adevăr, pedepsirea hotelierului a dat roade. Negustorii de carne, de zarzavaturi, hotelierii, brutarii vânzătorii de ulei, de miere, de bragă, într-un cuvânt, toți acei care încheiaseră contracte cu subcomisiile serbării au devenit mai docili ca o turmă de oi. Muntele de cazane, tipsi, farfurii, linguri, cuțite, ibrice de cafea, oale, străchini și tigăi de toate mărimile se ridica strălucitor și rece în fața lui alaga Guiva Merovici. În luciul lor argintiu sau roșietic, după metalul din care fusese lucrate, se întrăzărea o amenințare surdă. Uneori Alaga, Guiva Merovici avea impresia că amenințarea aceea plutea în aer sub forma unor rotocoale fantomatice care îi aminteau de vasele din bucătăria sa. Erau cu sutele de toate felurile, pentru mesele obișnuite, dar și pentru recepțiile oficiale, pentru felurile cu sos sau fără sos, pentru dulciuri și orez cu lapte, pentru pilaf, kebab, chiftele, etc. Bătute artistic sau cu înscrisuri cu emblema Palatului Imperial sau cu citate din Coran de Argint înregistrate ca unicat pe lista aparte sau vase obișnuite de aramă, simple sau de ceremonii, începând cu farfurioarele pentru piper, strecurate modest pe mese și până la tipsia baclavelei uriașe, ce ocupa locul de frunte în toată văsăria aceea. Grija pentru veselă era doar o parte din problemele lui Alaga Guiva Merovici. Procurarea cărnii a legumelor, a uleiului, a mirodeniilor, a zahărului, a brânzeturilor, a nocilor, a fisticului, etc. cerea eforturi mult mai mari. Urma apoi verificarea lor, în deosebi a cărnii și sosurilor, a calității uleiurilor, a mierii și fructelor. Dar grijile lui nu sfârșeau aici, deși avea în subordine 30 de bucătari și o mulțime de ajutoare, trebuia totuși să stea lângă fiecare tingire și tavă, pentru că la urma urmei singurul răspunzător el era. Nu putea să nu alerge de la tigăile în care se prăjeau chiftelele la cazanele cu pilav și de aici la crătițile în care fierbeau siropuri, după care se întorcea ca vântul înapoi la tigăile cu chiftele. Nu era mai simplă nici proporționarea mâncărurilor. Tăierea cărnii în vase speciale și distribuirea bucăților pe platouri, împrăștierea dulciurilor a plăcintelor și mai cu seamă a felurilor cu sos. Acestea, din urmă, erau un adevărat blestem, în special la recepțiile oficiale, unde veșmintele scumpe, eșarfele și dantelele parcă nu doreau altceva decât să fie pătate. Și după asta urmau scandaluri, anchete amănunțite, dacă a fost intenționat sau nu, până în final când se ajungea la pedepsirea cătorva inși. Ca și când toate acestea n-ar fi fost îndeajuns, alaga Giva Merovici mai trebuia să pregătească și un singur câteva feluri de mâncare, așa cerea obiceiul și nu se putea eschiva. De pildă, la prima recepție oficială, Baclavaua cea mare sau Baș Baclavaua, cum mi se spunea, trebuia să fie opera mâinilor lui. Cele 140 de foi făceau încă de pe acum pe bucătarul șef să turbeze. Of, gemea el când își aducea aminte, dacă nu o să mă țignesc nici acum, n-am să mă mai țicnesc niciodată. Și învârtindu-se astfel printre oale și tăvi, care reflectau deformat căpățâna fălcoasă, îl apuca brusc și se așeza să se odihnească nițel pe un scaun. Atunci, ostenit cum era, își amintea discuțiile despre balamucurile din împărăție, discuții auzite când și când. La una dintre ele se gândea mai insistent. Atunci se pomenise despre un ospiciu din Anatolia, la granița Crimei, unde se spunea că hoci nebuni cântau ezanul de cinci ori pe zi. Alah, păzește-mă întreg la minte, altceva nu cer de la tine," se ruga Alaga Aguiva Merovici în clipele de disperare. Curierii veniți de la Istanbul aduseseră instrucțiuni sub comisiei politice. Era vorba în primul rând de noile formulări ce aveau să fie utilizate în decursul tratativelor și mai ales în textele declarațiilor comune. Ultimele formulări erau mai cordiale decât primele, ceea ce demonstra că în zilele din urmă sublima poartă dovedise că dorește mai mult ca până atunci o ameliorare a relațiilor cu Albania. Subcomisia era înștiințată că va trebui să utilizeze pe larg în textele declarațiilor expresiile, colaborare frățească, atmosferă de sinceritate de plină, prietenie, unitate, concesii bilaterale de însemnătate istorică, etc. După ce citi cu atenție dispozițiile, Delica Bașbei, îl puse la curent în amănunt pe Muhardar Hardar Pașa. Ca de obicei, sfârșitul lui Martie furece. Deși răcit, Muhardar Darpașa decise să inspecteze imobilele ce aveau legătură cu serbarea. Începu cu geamia albastră, al cărei gigantic interior urma să servească drept sală de tratative. Mesele fusese rădispuse în cerc și prin ferestrele, o dinioară albastre, acum de un gris spălăcit, pătrundea cu zgârcenie de afară o lumină rece. E foarte frig aici. Observăm un hardar pașa și își duse mâna la gât. Vom folosi patru sobe mari cu cărbune, îl informă Nuh efendi, care se afla în dreapta pașei. Apoi arătă cu mâna unde vor fi puse sobele. Cu cărbune se miră pașa. Aș prefera cu lemne. O, oh, dar sobele sunt excelente pașe, spuse Nuh efendi. Nu se va simți deloc mirosul cărbunelui. De la jamia albastră, Muhardar Pașa, împreună cu grupul cel însoțea, se îndreptă spre hipodrom. Tribunele pentru oaspeți abia fuseseră terminate. Pe un piedestal de lemn se aflau instrumentele fanfare militare, așteptând pare se reluarea exercițiilor cu trupele de paradă. Capitanul Durmiș Dur Ali, aruncându-și piciorul drept ca și când ar fi vrut să scape de el, păși țeapă spre grup, făcu salutul militar și dădu raportul asupra situației. Ochiul său drept minuscul și înlăcrimat îi fixa pe vizitator cu încăpățânare. După hipodrom vizitară vechea mănăstire în acărei biserică, urmau să se dea recepțiile oficiale. Dintre cele două propuneri, sala de consilii a primăriei și biserica fusese aleasă ultima, nu numai datorită dimensiunilor considerabile ale naosului, ci și pentru că se afla între zidurile mănăstirii, unde în chiliile și acareturile nenumărate se putea instala perfect bucătăria uriașe ce avea să pregătească bucatele pentru prânzurile și recepțiile oficiale. În biserică era și mai frig și nu efendi repete că se vor instala și aici sobe cu cărbuni, dar nu patru ca în uh, geamia albastră, ci șase. Muhardar pașa mergea în fruntea grupului, călcând cu sfială peste dalele reci hexagonale cu care era pardosită podeaua. Se vedea că intră pentru prima oară într-o biserică. Prin vitraliile înguste pătrundeau pete vagi de lumină. Totul în jur îți sugera părăsire și pustiu. Pereții erau pătați de umezeală, freșcele decolorate și zgâriate, candelabrele mâncate de rugină. Muhardar pașa s-a încruntat. Toate acestea vor fi acoperite. Pașe se grăbi să vorbească nu hefendi și întinse brațul spre colțurile bisericii, în care zeci de oameni urcați pe scaune dublau pereții și mascau cupolele cu bucăți mari de mătase roșie. Toate vor fi acoperite, urmă Nuh Efendi și interiorul va fi de nerecunoscut. Când Muhadar pașa se apropie de unul dintre cotloanele căptușite cu mătase roșie și atlas galben, își schimbă brusc expresia feței. Așa da," zise încet și ei zâmbi lui Nuh Efendi. Cerul se înțenină pe neașteptate. Tocmai când se presimțea o nouă izbucnire a iernii, precum se întâmplă de obicei la sfârșitul lui martie, vremea se încălzi. Încă puțin și-ar fi înflorit pomii. Peste trei zile urma să se inaugureze serbarea. Subcomisiile lucrau cu sârg. Pe 28 martie, nu, Hefendi se duse să vadă baclavaua cea mare de care, deși pregătite de alaga Guiva Merovici, răspundea el însuși. Drumul până la vechea mănăstire îl parcurse pe jos. Aerul reavăn al primăverii îi gâdi la nările. Pe alaga Guiva Merovici îl găsi cu tichia albă de bucătar pe cap, striga cât putea la ajutoarele sare, dar neavând polonicul în mână, amenințările nu erau prea convingătoare. Ochii și mai cu seamă gâtul îi erau congestionate. Când îl zări pe nuhe, fendi se calmă imediat. În o daia lungă și friguroasă o mulțime de babe, subțiau ultimele foi ale baclavelei. O sută și mai bine de foi gata terminate, așteptau așezate una peste alta pe câteva măsuțe de len. Ceva mai încolo erau vasele cu unt, cu migdale și fistic, iar pe o altă masă mai la o parte se afla baștipsia strălucitoare rotundă ca luna, cu o emblemă la mijloc sub care fusese scris un verset din Coran. Se spunea că ar fi fost cea mai mare tipsie din împărăție. În ea fusese coaptă Baș-Baclavaua aniversării a 300 de ani de la supunerea popoarelor balcanice, cea a nașterii sultanului Mahmud II, a lui Diem Sultan și a lui Suleiman Magnificul, tot ea fusese folosită după înăbușirea complotului pus la cale de Marele Vizir, Budiac Pașa sau cu alte ocazii festive. Din mijloc până la margine, măsura 1,20 m, era făcută dintr-un aliaj secret de aramă, argint și cositor, de către mai marele meșterilor împărătești, nesip și din baclavaua coaptă în ea puteau fi îndestulați ușor 500 de meseni. Alaga Guiva Merovici îi explică lui Nuh Efendi că în curând se va începe așezarea foilor de tipsie, ceea ce necesita aproape 5 ore de muncă. Spre seară, baclava va fi coaptă și pe la amiaza lui 29 martie se va turna siropul, după care va rămâne așa până în seara recepției oficiale, 31 martie, timp suficient ca foile să se îmbibe cu sirop. Timpul se încălzea văzând cu ochii. De jur împrejurul orașului, începură să susure primele și încropite din topirea zăpezii. Stihuitorii ce umpleau cafenelele urbei nu scăpară evenimentul Îl considerau un semn bun și îl legau de apropiata sărbare a împăcării După cum se zvoneau, oaspeții erau pe drum Ba chiar o parte dintre ei ajunseră deja în orășelele vecine Unde poposiră pentru a-și aștepta și Teama că nu vor veni sau că vor veni numai câțiva se risipise în tot timpul desfășurării pregătirilor, îndoiala aceasta plutise peste N. Se bănuia că albanezii urmăriseră prin iscoadele lor, pas cu pas mersul preparativelor, încercând să întrezălească în orice semnele unei curse. Existau îndoieli că și-ar fi avut spioni în subcomisii și mai mult chiar în comisia centrală. Când a fost informat despre acest lucru de către șeful poliției din N., Muhadar pașa, a din toată inima. Cu cât mai bine, dacă au scoate printre noi, ar fi spus el, pentru că se vor convinge și singur că nu există niciun pericol, nu? Și, într-adevăr, orice bănuială căzuse, și aproape toți invitații se îndreptau acum spre N. Lucrurile fusese astfel aranjate încât aceștia să ajungă în oraș în seara de 30 martie și în dimineața lui 31. Conform programului, serbarea urma să înceapă în după amiaza aceea prin parada de la hipodrom, iar seara avea să se desfășoare prima mare recepție oficială. Pentru zilele următoare, programul era la fel de încărcat. În dimineața de 30 martie, Muhar Darpașa ținut două întruniri scurte, una cu subcomisiile și cealaltă cu participare mult mai numeroasă, reunindu-i pe toți cei ce erau de serviciu în zilele următoare. Pasnici, bucătari, ospătari, dansatori, pehlivani, supraveghetori de tot soiul, lampagi, hotelieri, muzicanți, hanji, versificatori, etc., le vorbi pe scurt amintindu-le de îndatoririle ce aveau și îi îndemnă să facă tot posibilul pentru ca aceste festivități de mare importanță națională de care se interesa însuși sultanul să se desfășoare cu succes.